damen in herren, medamse, messieurs, ladies and gentlemen. Izobraževalno glasbeni, variate, zofijeni, ljubimci. Bonsoir de vous présenter la nouvelle collection de Rammstein. Продолжение ...und wird von Millionenaugen angeguckt. Ihr neues Titelbild ist einfach fabelhaft. Ich muss sie wiedersehen, ich glaub, sie hat's geschafft. Sem za danes pripravil triptih, ali pa film v treh epizodah. V prvem bom zgoščeno izkoristil to priložnost, da lahko predstavim svojo knjigo, nekoliko razšerov, tezo, ki jo Breda že povzela. V drugem delu, in recimo, da bi temu v prvem delu rekel scenaristično, za ne To je neravni besed. V drugem bi razpeveno platna. To platno zame kot eno platno luča fontane, katerega noter zareže. In te gesti reza, rečem, drža moderno. Rad bi to platno razperl pred vami s parimi definicijami tega, kako razumemo moderno, da bi vam potem, to je recimo osnovni del ali pa glavni del današnjega predavanja, na primerih dveh konkretnih filmskih avtorov, Stenja Kubrika in Davida Linča, pokazal, zakaj ju imam za moderna avtorja. Ne modna, ne moderno prav dobesedno modern. Tako da na nek način pred vami razperam danes ta triptih ali pa ta to film v treh epizodah. Če ne začnem, bi rekel, s dvema potovanjima, enim času v drugim prostoru, če bi imel zdaj možnost se predstaviti v prostoru, pa bi zdaj vse zahip predstavil Pariz, kjer je v Fondation Cartier trenutno razstava ne David Davidu Linčem, ampak jo je postavil David Linčem, je je The Air is on Fire z Rategorie, ki je dokaz, kako lahko filmski režiser prestopi ime svojega medija, in oblikuje prostor, kar je postal scenografijo, oblikuje objekte, kar je postal v to objekte, slika, kar je so, na stenah njegove slike, njegove fotografije, ampak kar je morda danes zame še najbolj zanimivo ozvočil ta prostor. In uh, stop, to bi bilo pod preskok v prostoru. Ampak, da bi razumeli, zakaj ga skočim penjeti v Pariz, bi jaz pa še v času predstaviti, to pa zgodna 60 leta v kjer se mladi pogreči studenci Cars od David Lynch tako opisuje, saj mal legendarno, bogoma da samo opisuje svoje spomine, znajde pred sliko in reče, da nekaj manjka. Kaj mi manjka? Ima bo bom poskušal na hiter bi rekel prevesti, tem kaj pravi, da mu manjka. Tisto kar mi je manjkalo, ko sem gledal te slike, je bil zvok, ker di slišal sem zvok. Pričakoval sem da zvok vetra mogoče. Hotel sem da bi meje tega platne zginile, da bi lahko vstopil van. Bilo je zelo prostorsko. In potem še nadaljuje, ko sem nekaj časa to počel, sem zares zaslišal zvok, kot piš vetra, kar na enkrat prišel in zamislil sem si svet, v katerem bi bila slika v nenehnem gibanju. To mi je zelo razburjalo in začel sem delati animerane filme. Ki niso bili nič več, nič manj kot gibljive slike. To, da imate v začetku 60-ih let neko gesto, ki je ponovni linearno, pionirsko gesto. Ali se da slike vzgibati, ne? ampak se zgosti, pa še nekaj, tisti, ki se v filmu še v letu 27, ali se ga da hkrati tudi ozvočiti. Ne? In če bi nek širši okvir tega današnjega naspla bi rekel, da me v bistvu zanima film kot ne samo konstrukcija mentalnih prostorov, ampak film kot gradnja slišnih prostorov. In v tem smislu si filmari imajo kaj za povede z arhitekti in še kako si imajo kaj povedati tudi z likovnimi metami. Ko skušava danes, ko vste tri etape, pripriča tezo, da so filmari svojevrstni arhitekti slišnih prostorov. In zdaj, če hočete, pri bi začetek bi rekel, kurioziteto, ko smo danes začeli potraviti tehniku, se rekel, a zvok bo tu. a zvok bo tudi. A, bo tudi. Skratka, ko nekam danes prideš s filmom, pričakuješ, da so zvok in slika že zbite skupaj v enoten. To, če imamo, francoski teoretik mi šel reče audiovisija. Ni več slike in soundtrack. To je skupno poživjeti. Zato je, ko se pa v enem likovnem, ali pa v umetnostni galeriji danes postavil projektor, se morda še vedno. Še vedno malo, ko starinsko pričakuje, nema slika, ne? ali pa še več statična slika. Ampak, ko ste pa vstopali hlednoter, ste pa že šli mimo frameov slike, ki šele skupaj povejajo film. In v bistvu poanta, in prihajam počas danoslava knjige Podoba misli, je ravno v tem, da se vede, ne samo, da se misel da upodabljati, ampak tudi sama podoba lahko začne misliti tako da šeleč jih je leč. In ta aspiracija, ta ambicija, likovne umetnosti nasploh, da spregovori in da začne misliti z gibljivostjo, jo tako za tak poetski začetek vam povem, najdem pri Rilkej, ki je eno leto osebni tajnik Rodena, in ko opisuje njegove skice, reče tako, Roden je do nevo, da lahko komaj opazni urno zabeleženi gibi, ki jih dela model, ko misli, da ni opazovan, Vsebujejo z moč, ki je niti ne svijtimo, ker jih ponavadi ne z napeto in dejavno pozornostjo. Neizpuščajoč model z oči in prepuščajoč, operi svojo izkušnjo hitri roki, je nabrisal neznansko množico, nikoli videnih, vse zamojenih in izkazalo se je, da je njihova zraznovrstna moč neznanska. Predstavljate si torej fantazmo pesnika, ki greda, da kiparja pri delu in ki se reče to kar v bistvu plasti v en tridimenzionalni dimensionalni kip je nesemno tako pripravin neznanska množica usere raznojenih kreten in filozof je torej privilegiran objekt ker se te sistematično sestavljeno neznanska množice kreten v neko plastično materijo približe tisto kar me danes zanima je zakaj je kot tak tudi, tudi ekscelenten objekt filozofsko misli jaz preku da na iz tega istega razloga ker lahko za množico kratkih stikov med fragmenti sproži posebno sproži misel look good tonight the electric Alice in the pale moonlight Don't the moon look big and bright Thor electric Alice in the pale Moonlight and a mission from God. First of all, the subject. The thought is something that we have in a speech, that na eni sliki, za začetek negibni, prepoznati misel. Najprej bi rekli, aha, a je to morda oblaček nad glavo junakimi? Ali je to pripomoček, ki je nam v, bistvu v obstoječ okvir neke orini? Apak to je mal premal, to je, je, je skor banalno, ne? aha, misli na to. Apak, če pa to predstavite na nivo filma, je ta prva upodobitev misli, To je relativno banalno. Aha. Kako vem, da je Ingrid Bergman strah? Zato, ker v naslednjem rezu vidim recimo tisto, na kar misli in česar se budi. Zdi se torej, da lahko že samo v rezu med dvema podobama zavišamo misel. Zavišamo cerebralno operacijo. Tam, kjer postane zadeva zanimiva za filozofa kot je živl Delosije, ali morda lahko ta nivo upodobitve misli, ker se zgodi, da samo vidimo, junakinjev misli, preslikamo med nas, v dvoranku. Ali lahko zaradi so slede sličic na filmu v ena tenutka rečemo, gledalec je pomislil na to in, to in spet imamo prvo drugo stopno. Prvo stopno je ta detektivska. Ne? Gledalec nekaj vidi in pomisli, le, zakaj se je to zgodilo. Tu in tam Pa prihaja do tega, lahko rečete čudeži, lahko rečete kratki sliki, lahko rečete pa udari misli v plastično materijo podobno. Pridete do tega, da imate vtis, da vidite operacijo misli. Ne samo, Ingrid Bergman je strah in mi vidimo njen boj, kako plašno misel, plašno misel, ne pa rečemo, med dvema slikama, smo mi neke pomislili in ta specifičnost filmskega medija, ki nas ne nekmo meče iz sliko in sliko, ki je torej temeljna zaveza na mediju časa, je tisto, kar je doleza in zdaj se počas prihajajo na njegovo, tudi popolje, fascinirajo že zelo ljudi. Leta 68, ko napišem svojo doktorsko disertacijo, v vodu, imenuje se razlikan ponovitev njegova doktorske disertacije, v vodu reče, morda je čas, da se filozofija v iskanju novih zaveznikov bojev proti dogmatski misli obrne k drugim medijem, naprimer gledališčom filmu. Torej, ne poglejmo film kot objekt, ampak poiščimo v filmu zaveznik. In brez sedaj natančen poveder, mene biste v ministeriju zanimali predvsem, kaj je drilazova misel dala sodobni filmski teoriji, kaj se je film s pomagala s filozofskimi koncepti. V doktoratu, ker ta knjiga je eno to bolj zanimala geneza tistih delozovih filozofskih pojmov, ki jih ocelati ali pa delno dolguje filmskemu. Se pravi, ali je možno, da se en filozof nekaj naučil dodarja, ali je možno, ne da ga občuduje, da se ali se nekaj nauči za svoj lasten medij, ki pa je misel, ali se lahko en filozof nekaj naučil od ali se lahko naučil od Blinče. To postopno prihajanje do filma, kot zaveznika v razumevanju misli, ima pred delozo dolgo zgodovino in vi veste, da se ljudejete da, doktorate, rabite tezo, ki jo, lahko, ki jo lahko sledite skozi čas, da imate kje raziskati. In moja raziskava je bila, kdaj se prav ta izraz, ta pojmovna dvojica, podoba misli, limaž de la pensée, ali the image of tot v kako se kako se ta pojmovna dvojica vleče skozi delozo-filozofski opus in kdaj naleti na film. In Tri korake vam se mu povem, videli, kako so nekateri pojmi, ali pa pojmovne dvojice, ali pa pojmovni problemi, ki filozof oprejajo v celo življenju. Leta 62, ko je delal mislim, da staro 7-30 let in ki v bistvu začene šele, ni, ni ta mladi wunderkind, ampak že kar je gimnazijski profesor, vse to začne pisati. Za Leta 62, v nekaj kratkih in v njem najde zaveznika proti temu, če moramo dogmatska filozofska misel. Se pravi, prvi zaveznik v pojmovanju podobe misli je znotraj filozofski. in zelo detaljno razlaga, proti čemu se lahko s pomočjo ničem bori. Zakaj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 je Francis Bacon, najbolj razumljiv. Najmenim mi treba govoriti pred vami, v čem je šaren Francis Bacon. V čem Bacon v svojem opusu pokaže, da mu prvič znotraj enega frejma ni več dovolj, bi rekel, zgolj abstraktno ali zgolj ilustrativno, ampak pride do teh figur, v katerih je hkrati in pisani več časov, ampak to to ni dosti. Triptih je klasična forma Francis'a Bacona, kjer med tremi slikami spravljenimi skupaj prihaja do interakciji. Še več, Včasih se urezo med igveno, udih v take resnice. In uh, pojem, ki ga najde Deloze pri Brejknoj, ki ga fascinira in ki ga vleče naprej, ampak Deloze je leta osem napisal napisao o Bejkno knjigo Logika senzacije in eden od pojmov, ki se tam skozi prekonavel, je Moving Sequences. Ali v fracošče še lepske ta dvojna besedna igra sequence movement, ki so gibljive, ampak krati so to tudi emuvance, so tudi ganljive sekvence. Se pravi, Kaj pomeni? pomeni? da v iskanju pri pomočku za razumevanje misli greš od filozofskega pojma prek literarno besede in prideš do uh, slikarske podobe. Ampak ta podoba je že sekvenca. Še več, ta sekvenca se že gible, kolikor se med tremi, recimo platni enega triptiha nekje smo bili. Zofijni, ljubimci. da preskoči na področje filma, je že ali godar. Tako da danes, če bi bil velik čas, bi najprej moral en velik omaš in reči: zato ker že leta 1968, tudi takrat, ko napiše, poskušajmo se s filmom pomagati, da bomo lažje imeli filozofijo, v enem intervjuju reče: godari je prvi, ki je upeljal misel v film. Pravno to je človek, ki bi lahko spinozo in kanta posnel po filozofsko.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 Zastavi vprašanja v zvezi z uh, Godarjevo serijo 6x2, televizijsko serijo v več epizodah In takrat se zgodi nekaj, kar je danes gledano z današnje perspektive za nazaj fascinantno, da imate praktično vso materijal, delozovih dveh knjig posvečenih filmov, vzgoščenih v en intervju. V In tem intervjuju pove od tega, kako je odničaja naprej iskol zaveznike, kako je v Bergsonovi filozofiji pošel do pojma podobe gibanja, ki je način, da mislimo v krati podobo gibanja, podoba in gibanje in v obojeh krati, in ki je reče, bi rekel, eno, teorija o Godarevi filmov, ki boste pa našli na koncu njegove druge knjige v filmu, ne bom preveč gre, teh podatkov metil, da se ne zgubim, ampak dve knjige v ter dan sem omenil sta podoba gibanja iz leta 1983, in podoba čas iz leta 85. To sta dve fundali, moja fundamentalni knjigi o filmu druge polovice 20 stoletja iz filozofa, ki na svoji tej poti iskanja zaveznikov proti dogmatski misli pride do tega, da mu je film osebno. Stopnje približevanja k torej 68, ta pomožnik, 76, ta reku, velik intervju, je velik, da je to, da je in da je to, Podobne čase. No, zdaj, to mi ta ukvarjanje z uh, vodarjem, mi omogoča, da se skočim direktno v delo, in pridemo do prvega odlomka, ki vam bom danes pokazal. Uh, vi imate različne tipe, ki reče, da je delo films ločuvt na dve, ki rečejo: da je dokumentaren, to je festival, najponosno tudi bonicerijo, so tisti filmarji, ki verjamejo v raven ki njo hočejo s čim bolj podližati, so tisti filmeri, ki verjamejo v podobo in jaz zato čim bolj fantazirali. Pri delu za ma stepenjo zanimljivo bi rekel očnico modernega firma, ki so tisti, ki izplatne pričijo režiservo, metaforično pričijo, dajte mi telo, dajte mi telo in so tisti, ki izplatne pričijo, dajte mi misel. In da bi na nek način pojasno reče, dajte mi telo, najdete prigodavlje, Ker kar naenkrat misel, ker kar naenkrat telo ne vidi več kot oviro na poti misli, kot tisto, česar se je treba znebiti, da bi nas, bi rekel, poneslo na eno platnost, ne, ne bo ideja, nasprotno, je misel tista, ki, je pa preskočen po prustavsko, sili človeka, da je telo tisto, ki sili človeka, da pomisli nekaj novega, nekaj neizkušenega, nekaj morda celo nevidenega. Ampak to je gudar. Se pravi, za delovca je gudar človek ki reče, Dajte mi telo, dajte mojim podobam meso. Pravi, obstajajo pa avtori, kot je recimo Hubrick, ki pa rečejo: Dajte mi meso. Naredite tako, da bo, telo mojih filmskih, da bo v telesu mojih filmskih podob videti meso. Prej to beseda, uporabijo na enem trenutku izraz, ki ga prklejo, najdete tudi dati, videti nevidno. In temu rečem definicijo umetnosti. Umetnost je dati, videti nevidno misluteno, kakor ko hočete mežiti. Ampak sublimnost umetnosti je v tem, da nekaj, kar ni vidno, da vide. Misel to, misel ne vidite. Vidite dejanja misli, vidite posledice misli, ne vidite pa misli. Ali lahko umetnost upodobi misli? Uh, če me zdaj vprašate pri Kubricku, ali kje je to zgoščeno do, do, do maksimuma, seveda izka, se lahko igramo, ko rečemo aha, leta 68, ko reče, da jaz misel išče nove zaveznike in jih najde v filmu, Nega iz tega leta 860, kot to reče doktorata, uh, 2001. Stop, Dave. I'm afraid. I'm afraid, Dave. Dave. My mind is going. I can feel it. I can feel it. My mind is going. There is no question about it. the me Zofijini.net Vaša bližnica dovednosti. Lekcija modernega filma je v tem, da se da dobesedno razpočati čas. Ko enkrat se dotaknete časovnega medija, vam začenja razpada tudi klasične prostorske povezane. En res, če zdaj se vrnemo iz res Luča Fontane v, v Platno, ima neposredne konsekvence tudi za časovno strukturo prostora, v katerem je to platno razpeto. Ker kar nekrat zastavi vprašanje ne samo sprede zadej, ampak tudi prej in potem. Tisto, kar me zanima, je ali lahko v tem pre izpraševanju medija, ki neposredno vpliva na to, da se skozi to transformiraš tudi sam videc, ali lahko v tem se znamo neko držo moderno. In zato O ki ga naredim, je en manj znan tekst iz leta 1984, ki je Foucault tekst z naslovem je svetljenstva, v katerem, v štirih potezah, in to je ta pedagoški del mojega današnjega nastopa, ki je razpudente vsak iznova, to povem, kar se zdi, izjemno zgrščeno, on se namreč, to je tekst iz leta 1984, ob dvestoletjenci kantovega teksta Kajre svetljenstva, se vpraša Foucault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 ki nam mlajšejo definiranje velikih artistov 20 let. Jaz trdem dejal in ti štiri kriteriji so vredni omembe. Grejo podporni. Če ga rabite v slovenščini, ga moleste v enem zborniku, ki je šel prisazujo v leta 87, Kajra Svetljenstva, ki je izverni kantel tekst in potem še ta Foucault. Vom tako, prva, Prvi kriterij, prva distintivna poteza držav moderne je zavest v diskontinuiteti časa. Zato izhajam iz tega odlomka zdaj. Je zavest v diskontinuiteti časa. ampak ni dovolj, da rečemo, ja, čas je fragmentaren, čas je fraktalen. priznamo to, ne. Bistveno je, da do tega zavzalimo določeno držav. Ampak pa druga poteza, ta držav, ta entityud, ne glorificira, pobežnosti časa, ali pa razpočenosti časa, kot nečesto svetega, ampak je transformirano. S tem, ko pravih ko si obupano prizadeval, da bi si jo zamišljala drugače. In v zamišljanju, v imaginaciji je noter opisano to dolgo, je noter imago. Imaste torej, ena, ja, vem, da čas ni enoten, da tega zvozamem držav. Dva, kako? Tako, da jo poskušam zamisliti, In ga, in ga upodobiti. Imaginacija je tisto, kar stakne zamišljanje kot domišljivo in upodabljanje kot, recimo mi likovno gesto. Ampak ti dve potezi ste še, ki manjte. Ta transformacija, medija, s katerim upodabljaš minljivo sedanjost, ni brez učinka na samega nosilca. Biti modern, pravi Foucault, pomeni vzeti sebe kot predmet kompleksne in težavne izdelave. Lekcija moderne je, da proces produkcije načeša, šele naredi producente in nevbrani, da šele tvorjenje podob naredi vidce in da je videc esencialni del procesa viden. Vse to troje ni dovolj, pravi Foucault, Če tega ne premestimo na nekaj, kar ravno reče, lot nek drugi kraj, drugi teren, in ta je terenomernost. There's a war and a play, smoke and disaster, lions in the Coliseum, screams of laughter, motherless children, a witness and a Bible. I had ahead, no chance for. držmaje v mednosti bila zanimiv koristen, zato ker ga ne uperi zgolj samo še kako tudi kritično v ampak vedno znova tudi vlasten med. In torej, država moderne pomeni ne risati po plati, ampak zarezati po ne stikati lepe slike v vesolsko potovanje, ampak spojiti v en prostor različni čas. In s tem zamajati, sam bi rekel medij, prej sem rekel, da vam močem ga tri pokazati, v 15-minutni trip, ki prepele do tega, se imenuje Beyond Infinity in do besedno bi rekel, "Maste, ste do temere abstraktne slike, ki jih v klasičnem celovečnem filmu nikoli ne možete videti. Zakaj je hrab te kubrikove? Zato, ker jih vidim kot inspiracijo za Davida Lincha, ker vidim v tem, kar vam pa zdaj v pokazal, na tanko iste probleme 20, 30, 35 let pozdaj.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 Si upam reči, da je to temeljna Linčeva fantazma kot režiserja, tista, ki ga je potisala iz gesta slikarja v karijero režiserja. On sam sebi najrej reče ne director, ampak sound man. In ko nam nekaj reče vidite telo človeka v prostoru, ki je zavezano z vočni razsežnost. Bodi si, da jo krejera, tako kot je to zdaj naredil te pariški razstavi instalaciji, Odisina je preprosto dovzeten za zvoke in pusti, da mu zvoki še lep skonstruirajo tretjo dimenzijo. Zato ni neključen, vam no priporočam, tako kot fokojajo tekšni devezar, da se francoski teoretik Chion zelo intenzivno ravno s temo zvemo opusom obhvalja. Kubrickov in Linčevi, prsta dva s posluhom, če je bila Toste dva človeka, ki sta oba v filem prek preklikov na resežnost. Kubrick je bil zelo dobro fotograf, Linč je bil študent srikarstva, ampak Tisto, kar je naredi za filmare, kar jo naredi za mojstra audiovizualnega je, da se zavedate, kakšen velik vpliv ima na percepcije slike in tudi na to, kar nas dan zanima, na cerebralne operacije, zvočne razsečnosti. Če mi torej verjamete, da je to držano moderne, to je, zdaj zelo, samo klično rečem, da tiste, ki smo v zadnjih VSD-linča skozi kino gledali, Se nam je zdaj, oh, Blue Blu-ray, uh, Wilded Heart, kakšen poslovne delovni autor, kako je to vse fino zbrikolera. S neko perspektivo za nazaj, se mi dejansko zdi, da gre, za, da gre za nekoga, ki sprevrača medije, v katerem dela. Ampak to je tako radikalno, da to ni stvar plastenja. Ampak reče, hej, pokažem ti, kako prostor ni nekaj gotovega, ampak lahko med dvema stenoma zgineš noter. Pokažem ti, kako audio plast vpliva na percepcijo tri D plus Vse to je, uh, se mi zdi, je upisano v njega. Moj privilegiran objekt letošnja analiza na faxu sta uh, Lost Highway, ugrejena avtocesta in My Holland's Rock. Priče, no, prhaja, kot veste ta Inland Empire, zgodaj, da bi rekel, je slutet, ne gre v to isto smer zelo hermetičnih, pa hkrati blazno vprašljivih filmov. Vprašljivih smislu, da te sprašujo, ej, ali je čas res samo A, B, C, ali je prostor res samo Klori, snari, stranski virus. Te, te zelo radikalne vprašanje. Kar bi vas rad, predvsem bi rekel, mlajši del pod vami, mal bi rekel, navdušen za linče, par počkov iz njegove biografije in to je rekel, ta profesorski del, ki se mi zdi zelo zanimiv. Zato, ker je pri filmih možnost zelo različna, način, kako legendirajo o svoje lastni preteklosti. Linčevo legendiranje gre po tako. tkonu rojen v mejhnem, 30 prebivalcev poobjevalcev kraju v Montani, leta 1640, oče raziskovalce na ministerstvu za kmetijstvo, posebej specializiran za bolezni, dreves in insekte, in zamega sin reče, če bi ga strgal z vrvi, bi šel v Po drugi strani pa mama, gospodine iz Bruklina, ki pa poučuje v tej Montani jezik angliščima, ter je na domu. Ko mali David, ali pa pravi, ko veliki David fantazira o malem Davidu, se reče, imam človeka nature in imam žensko kulture. In kaj to dvojska pleker, kaj bi, jaz sem da. V resnic pa se vede, zamega, ta filijacija na mamo in na urbano in na, na kulturo, gre še eno generacijo nazaj, ker on, ko gre k babici, ne gre na podeželje, ampak gre v bruklu. Zamega je torej, izkušnjo fanta iz 30.000 tis. glavega mesteca, ki pride v Center New Yorka je Green Babica. In boste videli njegovi film izgorda Abeceda, Babica. Zelo, zelo fajni bi brek vsi pozicij, ko nekatere stvari iz vlastne biografije za nazaj šele sestaveč. In ta njegovno sestavljanje mrt in kulture prepelja do točko, katero sem preomenil, da po velik teh selitvah in po neposredno posebej velikem interesu za šole ga začne intrigerati štolijski karstvo. Človekom, katerega ime vidite na večini njegovih špit, to je Jack Fisk, ker je scenograf in njegovih filmov, se odloča, da boste prej gresti za reštudirati še malo potvale v Evropi. Da bi videla, kako zgleda Kokaš, kako, kako zgleda ta pa ta v Parizu. In, če se spomite se enkrat v Ljubljani sanje o kako je James Jones po motoma stopu v Ljubljani vlaka. Po mojo, če kdo hoče sanje o tem, da je tudi Linč, kdaj, ki je po motoma zašel, bi lahko našel, zato ker je tako, da ste prišla v, v, v Evropo, najprej v Salzburg, potem ste šla v Pariz, potem sta pa v Parizu žrebala ali po... po po Fiskovo, da boste šli v Portugalsko, ali po Linčevo, da boste šli v Atenu. Potem ste šli iz Pariza, z vlakom v Atenu. Pomemte, ste leče sližali. In pa ne boste še leče. Uh, divna, divna velika ambicija, biti tri, uh, tri leta po Evropi in v videti, kaj pomeni Evropsko slikarstvo 20-letja, se je po par mesecih počala še nazaj in študirala na Pensilvanijski akademi Fine Arts. In tukaj začne je to, se katero so dan začelo, torej slikarstvo mene zadoboljuje več. Da bi komu od vas spodbudil, da se da, bi rekel, od snikarja hitro projede do filmarja, vam se bo ne ni znam, kako je šla njegova karjena. Leta 16, prvi enominutni film, ki se mu reče Six Figures, ki ni, uh, za katerega ga platno ne zadovolji, ampak ima relativno abstraktne posnetke, projicira na 3D, je že instalacija, že film, je prostorska instalacija, razpne en tak, bi rekel, uh, objekt, uh, bel, ki malo spominja na, na glave in na roke in na to projecira abstraktne podobe. Zdaj, če se pride že v samem procesu projekcije do deformacij, slike, napidna, poni več platno, ampak je že tri ljede. Sko se nam razpera ta tretja dimizija, ampak to je prvi film leta 67, drugi film eno minutu, drugi film že ABCD, traja že, ABC, traja že 4 minute, iz leta 860, tretji film traja že 34 minut in je balice. ampak to so vse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 21-minutni film. V resnici ga snema pet let in traja na koncu. 42 minut in pride van Iraserhead. Iraserhead, naprej, poznate, bi rekel, in linče in karijera". Ampak, počem se tisto, kar sem prej iz njegove knjige citiral, se pravi, niso mi več zadovoljile navadne slike. Hodil sem v v prostor, hodil sem jih slišati, Zato sem se lotil animiranih podob. Gre je to besedno odkoli? 1 minuta, 4 minute, <laughs> 34 minut, Iraserhead. To je pot. drove an empty lane below As all unseen came in to sight the fall, the scales, the dark, the light, my Technically and intellectually, we are living in an atomic age. Emotionally, we are still living in the stone age. The Aztecs on their feast days would sacrifice 20,000 men to their gods in the belief that this would keep the universe on its proper course. We feel superior to them.